До нього поступово поверталася пам'ять і самовладання. Він подивився на себе в дзеркало і жахнувся. Що я наробив? Що зі мною було? Якби Георгій сказав комусь, що його могло засліпити це безумство, йому б ніхто не повірив. Він сам в собі не вірив. Як це могло трапитися? Він ненавидів насильство у будь-якій формі і сам «Що це зі мною? Що я роблю? Невже я не в змозі контролювати себе?» Георгій підійшов до бару, налив собі віски і залпом випив. Напруження не спадало. Він повторив дозу по тіло. Прокатилася тепла хвиля, однак у грудях не відпускала. Подзвонив телефон. Він кинувся до слухавки. Дзвонила Ірина Марківна. «Георгію Андрійовичу, ви вже знаєте?» «Так, знаю». «І що ви на це скажете?» «Нічого». Ірина Марківна посміхалася. Це відчувалося. Георгій затіяв в офісі ремонт. Він знав, що зараз не слід це робити, адже нових клієнтів і, відповідно, надходжень на рахунок не прибуло. Але після того, що відбувалося, у нього стався шалений приплив сил і впевненості в успіхові. Ніяких гарантій не існувало». Але спрацювала інтуїція. Часом він намагався пробудити в собі жаль і докори сумління щодо Антипова. Однак вони не пробуджувалися. Георгій знав, що це погано, однак на язику крутилося. Катюзі по заслузі. Георгій знав, що принцип око за око не повинен діяти в сьогоднішньому цивілізованому суспільстві. Однак Внутрішній голос його питав – це українське суспільство, ти називаєш цивілізованим? Він намагався тішити себе думкою про те, що вбивство Антипова – це справа рук не націонал-бородбістів. Втім, часом хотілося, щоб це зробили саме вони. Дуже хотілося помсти. Георгій провів збори колективу, на яких повідомив, що все повертається на круги своя тих, то після всіх перипетій все-таки вирішить лишитися в фірмі, він просить зачекати місяців два-три із зарплатою, поки він розкрутиться і знову стане на ноги. Георгій був переконаний – лишаться всі. Він завжди стався до добору кадрів як до особистої справи. І він цінував своїх співробітників, не ображав зарплатою, не утискав їхньої професійної свободи. Тепер настала та пора, коли мала з'ясовуватися, чи правильно він працював з людьми, чи правильною була дотеперішня кадрова політика. Усе свідчило про те, що він не помилився в людях. Його окрилював той факт, що він виявився мудрим керівником. Феміда у Шеньйоні просто всяяла. Здається, вона створена Богом, аби карати зло у будь-який спосіб. Це її надихало. Льошка-ман'як був дещо не схожий на себе. Георгій не знав, що саме змінилося в йому. Здається, білі очі потемніли. Вовка підстригся і став схожий на респектабельного адвоката. Насправді він давно ним був. Тільки розпатлене волосся і відірвані гудзики дещо псували його імідж. Ірина Марківна теж змінилася. Здається, напад не пройшов для неї безслідно. В її очах зявилося щось на зразок фрази – Мені самотньо, але я нікому не зможу про це сказати. З курорту повернулася Таміла, свіжа і щаслива. Вітя Дяченко, той, що охороняв її в Єгипті, запропонував їй вийти заміж, і вона прийняла його пропозицію. Урочисто відправили Ірину Марківну на той самий курорт. Від охоронця вона відмовилася, проте пожартувала, мовляв, Сподіваються на те, що повернеться після відпустки з аналогічною новиною. Поступово ситуація прояснювалася. Усі були щасливі від того, що все буде по-старому. З'явилися перші ластівки, провісники майбутнього благополуччя. В один день було укладено 5 угод. Георгієва інтуїція не підвела. Він влаштував співробітникам пікнік на Десні. Наче й не було багато випивки, однак усі добряче понапивались, потім насміялись, потім наплакались, потім обнялись, потім скупалися в десні і, врешті-решт, знесилені, щасливі, роз'їхалися по домівках. Отже, на роботі все налагоджувалося. А от в особистому житті Георгій кілька разів набирав номер Євдокії марно. Ніхто не підходив до телефону. Та навіть якби вона взяла слухавку і сказала своє суворе «Ало», він би розубився, не знаючи, як почати розмову. Лишався майже тиждень путівки в санаторії парламентській. Георгій вирішив добути свій термін на морі. Тепер невідомо, коли він зможе дозволити собі відпуску. Тим паче, що в санаторії лишилися його речі. Українці – народ що уникає прямої дії. Цього їх навчило дике поле. У дикому полі виживає не той, хто йде в лобову, а той, хто маневрує. Родзинкою української політичної традиції є маневр Аля дике поле, який полягає в умінні ввести ворога в оману і несподівано поцілити його у найвразливіше місце. Мистецтво української хитрості класиком в якого в новітні часи став Леонід Кравчук, відомий здавна. Його блискуче продемонстрував ще Богдан Хмельницький у його конфлікті з Барабашем, запросивши його до себе на забаву, напоївши його до напівсмерті і хитрістю виманивши знаки влади. Чудово володів цим мистецтвом Мазепа. Росіяни ненавидять українців за синдром Дикого поля. Ну і нехай! Українцям теж є за що ненавидіти росіян. Ненависть – це найприродніше почуття сусіда до сусіда. Ненависті між віддаленими народами не буває. Ворогують сусіди, бо їм є що ділити. Однак за ненавистю приходиться ще щось – приреченість жити разом. Людина може поміняти собі сусіда, змінивши місце проживання – Народ, принаймні, в новітні часи не може дозволити собі такої розкоші, тож доводиться, ненавидячи, миритися. Марина відразу помітила в Георгієві якісь зміни. Вона весь час провокувала його на відвертість, проте він уникав її. У нього не було ніякого бажання, щоб хтось зараз порпався у його душі. Він хотів побути сам. Нарешті Марина вгамувалася залишивши його у спокої. Георгію полегшило, проте ненадовго. Нутром він відчував, тільки Марина йому зможе зарадити. Липинський змінив свою тактику, став крутитися біля Ільчишини, Однак цього разу Марина уникала його. Якось Георгію таки вдалося застати Марину на самоті. Був гарний морський вечір, тихий і зоряний. Марина на набережній під більярдною, Терпляче чекала, поки Ігор закінчить свою партію з Жулинським. У неї був досить благодушний настрій. Вона навіть посміхнулася, коли Георгій присів біля неї на лавку. Вони розговорились, згадали студентські роки. Липинський побачив у Мариненому волосі сивину. Чомусь їхнє покоління виглядає старшим від своїх років. Денис Бородач, Діма Білоцерківський, він, Георгій. Нарешті Георгій визрив для фрази, до якої довго готувався –